«Сумна пригода» Ти тепер пішов з моїх пісень По своїй дорозі. Я відкрию двері в білий день, Стану на порозі. Я була кохана і мила, Тільки зради не простила І ніколи не прощу. Догорить вогонь останніх свіч, Час загоїть рани. Я відкрию двері в синю ніч, на порозі стану, Забринить печаль сльозою, На траву впаде росою, І погасне вмить. Знову тихі зорі голубі Випливуть з туману, Не відкрию двері лише тобі, На поріг не стану. Не для тебе, моя врода, Ти моя сумна пригода. И моя печаль, а жаль.